Ez zizte, sobera, espertuak, eh? Bon, dena den ni hor gelditzen naiz. Eta laxai ez dute nehor hilko Notre-Dame delanden, eh? Tranquil, Eduard Philippe Franziako lehen ministroaren eskuetan direlarik orain, eh? Uh, med Mediatzai lehen dokumentuak. Nanteseko aireportu berriaren proiektu zara, berriz, aktualitatean da. Aireportu egin ala ez? Badirudi txostenek emandutenaren arabera, arguduak ez direla egitearen aldekoak. Gurtar gilean erabaki ofiziala agertu behar lukete ala ere. Um, Baina argi agertzena, ala ere aireportua ezpadute egiten ere bertan, instalatuaden jendea, zat gunea, ustuko dutela. Eta arrisko ondiko leku Uste bezala aurkeztu du, franziako barne ministroak, 2008 urtean xaiatu zuten ustea gogoan harturik. La xai, eh? la xai, irratian errandu estatu ministroak, Gerard Kolombek, patsa da, segim behar direlagauzak eta eriotzak xai ditu giroa la xaitu behar dugula erranez. Bon. Ben gaitu du, eh, zaila izango dela, zenta eh, sadistek, sepoak eman dituzte, iduriz. Basurdeak bezain malinak baitira ez liteke arax, arazorik, edo arazorik izan behar. <tik> Bestenaz, informazio praktiko bat, maite baititut informazio praktikoak. Bizia, askatasuna, eta zorionaren bilatzea desagertu dira iru arazoinen gatik. Sodomia abortua eta materialismoa. Ah zinkitan hori? Mm? Zuen ni bezala, nola, no askatasunaaren balorea galdu da aita sortzaileen baloreak galdu baitira, baitira.institutnik atera hitzzoiek pentsatzen ahaldu zien bezala. Abortion, Somy and materialism have taken the place of life, liberty and the pursuit of happiness. Zer daime, a version materializemur Raimur politikariaren hitzak dira Shenatura hartzeko hauteskundeetan galtzaileatera den hautagaia da Alabama estatuan demokratak irabazidu, eta justu-justuan, e, eh? gerran ez dira, desberdin tasun hainitz bienartean, eta justuki hortako ere gaitzituada Roy Moore, eta ez du momentu zonartzen bere uh, galtzea, gizon simpatiko unen eintzinean, beraz, bere galtzea ezpeitu unartzen horretarazidu, nun den, zibilizazioen galtzearen diaturia. Trumpen lagunak zinez, bere irudikoak diran aski eta estatu batuetan parte ondibatek ber zentzuan egiten duela bere bidea eta bere pentsamoldea, pentsatzak egeran desesperatzen hau piskabat. Oroiterazi beharrote da, bai, oroiterazi beharrote da. New Yorken irailaren amekako erasoa izan zelarik, Wall Trade Centeren kontra, berri hau zain jantzuela, jantzuen eh? abortua eta sodomiaren gatik zela jainkoaren zigor hau. Fundamentalismoaren politika zer dena. Telebistako putz hutsa utz, irraziko hitz apitz. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, eta hauek ere ban aipatzeko gaurko berrietan da justuki gertatzen ari da beraz. Hein? El Salvadoran ogeita mar urteko preson gira, kondenatu dute emazte bat abortatzea gatik. Eh, legea, legea da. Ah, eta legea ere, ongi da, eh? legea, zuk idazten duzularik, obekibistan da, oroitzisteatzo, aipatzen eh, duen diputatu baten keska diputatu denetik, boz mila onkitzen baititu ilabetero bakarrik, eh, pastak jatea behartua da, jantzi zaharrak bereskuratu beharritu xoto sokotik, lasai parixen duzuen etxe bizitzaren aloka iruaren zat, bimilata, emezortzi, ala emeletzi, Eh, bon, laster, behintzat, eh, mila berriun euro unkiko dituzue horren pagatzen laguntzeko. Obekizizte, eh, pasta gutiago jaten alko zio. Hoitara si ber da, berdemoran apelak apaltzen irela, lantxari apalak dituztenak laguntzen dituzten diru sama hori, bebo hori Eh, bakizue, beti profitatzen dute, eh, pobre horiek, eh, ordean bo. Normala da ere, Marlik! Taldea hemen, entzuten dugu, sumaia aldeko taldea da, talde gazta bimilata magustekoa hemen aldaketa kantua. Aldatzen bada izea Nik ere ez dut beshterik yeah. Makurtzen Marlik, deitzen oh, no. da talde hau, laukote bat uh, dola biurte urte sortu dena eta diskoa gertzen duena, ere hoiek uh, autoeko izpena, eh, proposatzen dute. Zuma jajak dira badoken uh, txamanen duzuen telesatiak bali mazizte. Fred Berruetek laster Sorotan Babies orkestuko dauko bainan lehenik entzularen iritzian, Ion Elizondo Zuri. Ion Elizondo Zuri. ki havet un fri, ki fon l'envi, le vivre, et le désir, et le bèzir otzi kon me don l'envi, l'envi d'avar envie, kon ralume ma bie Hop, hop, hop, barkatu entzule, barkatu. Agian uste izan duzu, RTL edo RMC irrati xarean, sartua zinela, La saiz Euskal Euskalik zira, baina Joni sukara gugana arte iritsi da. Eta bai, gure Joni nazionala, joan zaikula, jakina duzu bai seguraski. Ez dut uste, noh behitura badenik, lujuntan joan den azteko behia jakinez duenik. Ez da posible? Joni eskuin, Joni ezker? Bo, ezker agian ez, baina eskuin, segur. Alde guzitan agertu zaigu, Joni. Telebista kate handiak edizio berezian eman dira egunero, hogeita lagorenak irudiz eta historio onkigahiz betez. Larunba eta txaldeko programak aldatu dituzten edizio berezian ehozketa egaldoia nazionala erri osoari erakusteko. Zer diozu? Teleton bat asteburu esteburu berean? Etzaitez elak esan, katea niz ditu telebista publikoak. Orduan, biga genetik, bosga genera pastea, ez da alako aferaa, Eta badie lehentasuna hala ere ez, zuzuste? Teleton usteroagertararazten dute, helduen urtean ere hogi iizanen duzu bezkesa. Zer diozu? Bost milioi euro gutiago bildu dutela? Bo, milioi bat goiti behiti, Joniren familiak betelezake arteeaa zuzute. Zer diozuu, Euskal Jeuen aldeko manifestalalde handia bazela, egun berian eta Tokiberian Parisen. Eta John iren ez dela ibatua izan janz den? Ez zira ez da egiten alako gaiekin, baion, gizon bat joan zeuku, leyenda bat joan zeuku. Abe Piech Victor Viktor Higoren mailako leyenda bat. Begira, Victor Higok ere, eksiatu behar izan zuen. Bon, egia da, ez zela ahas, ahasen beren gatik. Eta ez isla bera hautatu, gernezei eta zenbart hartian badatarte bat, segur da. Baina, bakoitzak nahi duen bezala egiten du, eh? Bon, hare, uste entzaitu utentzule. Johan behar dut, egu behriko suapiztera. Ione Elizondo, emantxe, entzulearen iritzian, millesker eta musikantxe egitzen dugurain, zurekin fredbegoet. Eh? Bai, gaur saraldera joaten gara, Zolotan beibiz talearen disko begiaren deskubritzera. Zolota mehibiz talea bimilata beheratzian osatu zen eta bimilata marrean, lau dimentsio izieneko bere lehen jabaketa gitaratu zuen. Aztapen hartan, bik antarirekin naritzen mali ere, genoztik, santik talea ustea erabaki du. Momentu ontan beraz, hauek dira talea osatzen duten kideak, Laian Barnett eta San Urbiztondo gitarretan, Inigo irazoki basuan, Iñaki hiri baterian, eta Xabi Bizkai hau txian. Lehen dizko hura tera eta zazpi hurteren buruan, hemen dugu bera zaskenean talearen dizko begia eskema deiturikoa. ZASPIKO MARTZOAN ATERA DEEN DISKO HONEK SEIKATU BILTZEN DITU OGOITAMA BI MINUTOKO IRAUPEMATEN MUSIKALKI GEIENIK POST ARKOR Giroan ibiltzen gara Lixabo, Borrokan Edo zura bezalako talen musikaren ilotik Kantu nahiko ilun eta indaktsuak ditugu hemen Eritmo alaketa eta nabardura frango dituztenak Ilun berriak besteak bestean Atzeti Gaua ziduzkiak argitzen zituen, denoreei pentsatzean. Loa ezin atxeman, oroitza penan, ezin finkatun ere baitan. kanakabaretzen na Autoekoisturiko lan hau Inigo irazuki idearen berako atala estudioan grabatu dute Aipatu behar da gainera grabazio hau harako esperimentazio bat izan dela berata jarentzat. Lehen aldia izan baita estudio horretan grabaketa modu analogikoan egiten zuela Ondorioz diskoen zutean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 Hobosatzen hautzuete diskoari izena ematen ion kantua entzutea eskema zuekin sharatik solotan babies Behibiz, Fred Beruetek, orkesturik mire esker rondoko stegun arte eta laste erritz eta putzemankizunean gure egomita leire ibarguren izango da pertsona bat, ibilbide bat eta borroka bat bereziki aipatzeko biar orkestuko baitu idatzi duen liburua miren sola militanteaz eta miren odriozola ere bera hor izango da dena edo parte bat beintzat espikatuko doku oren orde maten buruan bostak eta erdimementu zeuskaliratetan berri zurekin Bernadet gaina. Atxalde on, bai hausitegietan ez da jauz izan egun protesta eguna zen, eun bat abokat bildu dira Baionako honako hausitegiaren aitzinean Atxalde hastapenean salatzeko gobernuaren ereforma sedea hausitegiak berri santoblatu nahi ditu justizia ministroak ite migra etorkinekin kolektiboko elkarteak sekulan baino azkar jotzen dute alarma, lama alde batetik Frantziak hartu dituen erabaki politikoen aitzinean eta Baionako a gerazen troko jogeita bost migranteen egoera salatzeko hauetariko goita bat pauera bidaliak izanen dira gero Italiarat Europarat hortik sarxtu beitira kolektiboak ekintzak ere eginen ditu lehen aalarun bat juntatan Euskal hirigune elkargo haute txierdei egiteko. Biarr, mauleko jendarmediara deituak dira barkoseko uartea e txaldeko ahateaz lehak joanden primaderan legea etzut elakuan errespetatu berriz galdezketatua izanenda katis abalgoiti laboraria. Atzo, Jean-Marc Barantol, barkoseko hau zapetzazen entzuna, primaderan egazti griparen ere muantzielakotz, administrazioak manatu zaien aateen hilzea, etzuten egin ELB sindikatarekin sustenu Ten, muntatu zuten mobilizatze azkar bat eta administrazioniak gibelerat egin zuen afera betis egitzen e helbek antolatzen du biarrere elgarretaratze bat bionetan mauliko jendarmeria aitzinean. Departamenduko laborantza ez da hoberenian, bainan beste eskualde batzutan bainan, baino hobeki, Departamenduko laborantza gambarak urteuntaz bilduma bat egindu, laborari entzat ez dela jaz bezain urte txarra izan, errandu gieztrad presidentak jaz ahatesailak azkar sofritu zuela, gero laborantzan plantatzeetaz laurdena biologikoan abiatu dela. Briakatakatam, briakatakatam Amikusen, naster, eskualdoni irati berria ia, ia, Berriak, kronikak musika, sozial Kultur, kirol, saioak, Herrietako berriak, abishuak Aroa, hotx Amikuseko bizia Amikuseko iratiaren sustengatzeko Zabaltzen den krufundingen bost hamar Behoit hamar oro Edo gehiago eskaini Zuen laguntza egiteko zoazte, irulegikoirratia.com webgunera. Amikuzek bere irratia ukanen laster. Zuri, guri, deneri esker. Biakatakata, biakatakata. Petzero Eskaligatietan. Astuntako pecheroak. Norbi arte dut usteko da? Ba, besteakite. Idultzentei ez girela planeta Berian bizi. Baratsikari ekoizleak. Pechero xaiua ohortziran ez gurditela urteetan goizeko zorzek eta goietan igande ez gurdiekin Hurtagilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian, musikatzilo aldea. Zerda? Zure taldea osatu eta berro eta sortzia kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook horri aldean. Isoren desafioari edantzun. Hurtagilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian, Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta itzeta putz, bat egiteko ordua eta abiatzen dugu berriarekin eta berrian 2013 petrolio eskainza, Andiegia egoren da estatu batuetan, edo estatu batuen bultzada gatik. hau da titulua, Petrolio Gaiaz, Beraz, Nazioarteko Energia Agenziaren Arabera, Eskaintza, Eskaria Baino, handiagoa izanen da, lehen sei hilabete etan. Bestalde uh, Musika Gaia, Grigori Porter, berriz izango da Donostiako jazz aldidan. Nau beste tituluada, uh, Cecil McClurin Zalvant, Carla Bley, Dave Holland eta Zakir Hussein ere izango dira. Begoita mairugarren edizioan. Uh, Iñaki Salvadorek laboari eskainitako emanaldia aldia eginen du, haren heriotzaren amargaren urte urgenaren Arira, diaz aldiaz beraz seetasunak hemen berian eta errefuxiatuak hartzeko kuotari buruz ezta baidatuko dute gaur Europako buruzagiek. Europako batasuneko estatuetako agintari gorenek urteko azken bilkura eginen dute Bruselan. Brexita defensa eta ekonomia izanen dituzte bertze ezta baidagai nagusiak. Beste gaietan behirian uh, gehiengo handiak joshi behar dira, jesika albiaken itzak dira hemen. Erkeren edo erzeren eta apeszeren bide lagun izaiteko aukera ikusten du Jessica albiak Kataluña enkomu, Podemoko diputatu gaiak. Alde bakariko bidea hautziz gero lehenak eta katalanismo progresista berrez kuratuz gero biek. Blokeen buruka austeko garaia da, bere itzak dira, berekin egin elkarrizketa, berrian irakur gai eta kataluñari loturiko gaiak beraz uh, eguneratuak ere berrian tenore untan. Eta ipar Euskal Herriko hitzan bestalde, barkoseko aate azleak komisaldegira deituak ostiralean, berietan aipatzen ginuen gaia ere hemen hitzan nagusi, e, biharko itzordua beraz. Argian gainagusietan tenoreuntan, feminismoa titulupean armagintza eta armazalmenten aurkako martxa feminista eginen dute, larun batean santurtzin uh, Euskal Herriko Mugimendu Feministak dei egin ondotik armen industriaren eta gerlaren aurkako manifestazio eginen dute uh, larun batean beraz, goiziko ameketan uh, patriarkatuaren eta kapitalismoaren arteko alianzari esetz eraiteko. Argian bestalde uh, be, bost garren bideoa zatela uh, sorttu duten bideo elkar gizketa eta aldiuntan Katxalin Mingen gomita Ammet zeuz duzue azauz ohiloturik uh, ere uh, be justuki gandean iraragaen den uh, bertsolaari txapelketa nagusiko finalaz, txapelketaren erraografia bat proposatzen dute finalerako sorpresa bat bera ere ez egoitea izan da, xor presa titulo honen xortzailean orden ya kiteko argiandozue itzordua Eta beste, eta azken berrietan sartzen du bestalde berriak argiak, uh, bere webgunean torak eta berri hortan, ere kere diren gaiak nagusitzen baititu basterean, lortuko dut, roningak haipatzen ditu tenoreuntan, gutienez 6.000 zazpiriun pertsona iltzituzten mihan marriko soldaduek roninga etniaren aurkako erasualiaren Lehen hilabetean. Kaseta puntu eusen titulu nagusian eta kokideen deklarazioa gora ipatudute, brison, Bru eta etxegaraik. Jean-Serge Nerenen hilketaren gatik Dolumina, kadira sedituzte Parixen epaituak diren etako laukideek Jarone Etxegarai, Euskal Elkargo Kolehen Max Brisson Senataria eta Benz Ambru diputatuak deklarazioaren balioa azpimaratute gara egunkarian. Eben kasetan ere Irakur Gai duzuena Michel Berroko irigoinen hitzak ere media, media bazken uh, bakebat gibelera begiratzen al duen, edo gibirela begiratzea al bidetzen duena, bainan sustut gero bat eraikitzeko uh, bidea ekartzen duena, uh, bideo batean ere, hemen hori luturiko, gai hori luturikoa media bazkenen. Gazeta punte duxen beste gai nagusia, treingidariak greban nizalen direla bihar, biltzak nagusian ezta dutik grebara deitzea de erabaki dute, bai honen daia arteko treingidariak, ezen zefen presak dituen sei lan posturen murrizketa deituratuko dute beste behin protestaren bitartez. Eta bestalde, uh, baga biga higa proiektuaren baitan, Nautelorieta eta Mikel Marquez alozen konzertuan izango direla billar, haipaga uh, imedia bazken. Eta zudeztekin bukatzeko, berri nagusia tenore untan, Pirreneo Oriental Departamentoan izan den istripua, train bat eta uh, aur autobus baten artean momentuz bi eriotza kondatzen dituzte multimik bate po Jaz! It же ikan luna. Musika piskabat eta ondotik uh, itzordubat, bihar uh, emaiten dutena epaiskan bai eta sustut pertsona baten inguruan, miren Odrio Zola, euskal militante internazionalista, uh, liburu bat idatzi du uh, berataz lehire ibargurenek, lere ibarguren beraz izango da gure gomita boz minuturen buruan, bihar ere biak baionan izango direlarik. Musika itzeman dau ziet, orduan musik zuen dugu, zi uh, zel artista bereziki asko itira da zi zen berehi asko Alberto Martinez Alberdi Bartzelonan bizi eta bakarlari proiektu bat uh, osatu du uh, eta hemen hainzinaestta bat at deitzen da kantu hau bideoanera etmeter onu zuena badoen ibidez. Zi zen. gaiile. Ostak eta bergeita zazpi dira eta sikitzen dugu gure guitaarekin hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza idedearekin Euskalirratietan, Pertsona bat, ibilbide bat eta borroka bat, liburu batean bilduta, orkestuko dute biar, baionako epaiskan, miren Odrio Zola, Euskal Militante Internacionalistaz, idatzi liburu bat, aipatzeko ere berbidetik, hori zango dira, miren Odrio Zola bera, eta Leire Ibarguren, liburua idatzi duena, eta gurekin duguna, orain txetan, Leire Ibarguren, egunon? Egunon, hain? Laura, esaten zioten, hau da liburuaren izena, El Salvadoran kokatu zuen, bere biziaren partea bat, Amerika zentraleko irritipionetan izan zen gerlan. Zergatik, miren Odrio Solaren ibilbideak, aipamen bat eta liburu bat merezi dute? Ba, bueno, eh, bueno liburuaren izenburua da, Laura, esaten zioten, miren Odriozolaren borrokak, bain zuzen ere, borroka askotan parte hartu dut Eta, bueno, liburu dago e, gehien bat oinarritzen da El Salvadorreko gerran egindako burruketan, baina eskualerrian aurrera eramandako dako bestehen bat boroka ere agertzen dira. Eta, bueno, zer ba, zergatik, mirenen inguruko liburu hau, bueno, ba, nik mirene zagutu nuen 2000 eta bostgarren urtean, gero 2000 eta zazpigarren urtean gure harremana iskat gehiago sendotu zen, ba, errigintza eta feminismoan inguruko einbat lantaldetan elkar topatu ginelako eta bueno ba pizkanak abiskanaka jo ezagutzen tarteka kontatzen sizkigun ba gerran nola ibiltzen ziren soldaduengandik iezi nolako hasen kampamendu gerrilari bat eta bueno ba gupagenekianan El Salvadorreko gerran ibilea zela eta herrialdearekin ba oso harreman estua mantentzen zuela ez horretaz gain bidean momentu hartan uralbiltza Udalbiltzausia zela eta e, epaiketaren zain zegoen eta 10 urteko kartzela zigor bat zeukan ba, eskatzen zioten, ez? Eta berak horren aurrean noiz ba, noizbait noi hitze egiten hasi ginen ba, joateko arriskuaren inguruan eta kontatu zigun ba frankismo garaian espetzean egona zela, ez? Eta gu ez genekien eser bere historia guzti hoien inguruan eta pentsatzen ganuen gure ondoan gure herria bizi den Emakume baten historia horiek ez ezagutzea, ba, gabezi handia zela bai herriarentzat eta bai guretzat eta pentsatzen denuen ba garrantzitsua zela. Bere bi, ibilbidea jasoko zuen liburu bat ateratzea, ba, noragait emakumea kataska edo borroka egoeratan daukaten subjektu izaera hori azpimarratzeko eta eta bueno, ba, emakunek egiten dituzten lanak ikusaratzeko gileen bat, ez? Mm. Eta bueno, kostatu sitzaigun konbentitzea, baina bazkenean animatu zen. Azkenan hori da pertsona bat ezagutu egunerokoan berarekin egon eta ohartu pertsona horrek duen ba, balisa bere baitan eta bizipen os, handia ez?: hori bai, da Eta gukazieran bauzmoa genuenez bere atzea bazila hain bat historia, baina hogia da gero liburua egiterako orduan eta berari egindako elkarrizketekin eta El Salvadorera eginako bidei batean, eta han elkarrizketatu benituen, berarekin gerran egundako hainbat lagun, ba, gu elkarrizketa guztio egin, joan gara, pixkanaka, pixkanaka, ba, bere pertsona eta bere ibilbidea ezagutzen, eta, ba, bueno, ba, txundituta eta onkituta geratu ginen, eta guretzako ere ezagutza prozesu hori, ba ez urte, miru urteetan zeharreman den prozesua da eta azkenean, Ba, libur horretan erakutsi duguna, baina liburu hori idazpea erabaki genuen umean, ez genekien hainbeste ez egoerik kontatzeko. Mm -hmm. Azkenen prozesu oso bat izan da ere zuretzat pentsatzen dut, eta eraikigarria ere? Hmm, bai, ba, niretzat sorte bat izan da historia honekin topatzea, aukera eukitzea historia hau dutxako nago batean ezagutzeko, eta eta bueno, honen inguruko liburu bat idazteko, ba nireste niretzako suerte bat izan da ta eta bueno placer bat izan da prozesu guztia eta bai berarekin egindudan harremana prozesuan zehar eta mm. eta bai egia esan alde hortatiken zortekoa sentitzen naiz eta un gülechtword zu de lehen liburua ere izanda ez berekin eramanduzuna Bai, bai, bai. Uh -huh. Milabeatzen eta laro iruan, beraz joan zen elxalbado gera, gehrlara, eh? bazekien, oztara joiten zela, uh -huh. zer gertik bai. autorie egin zuen? Bueno, e, nik usteet, behak eskoalerrian, ba, hainbat borroketan parte hartua zela eta hemen hartan jartan bazkoitze egiten zen, sozialismoari buruz, internazionalismoari buruz, eta berak nola sozialismoa praktikan, hartzen zuen herrialde batetara joan daizuen, ba asiera batean ba buruan Kuba zuen. Gero justo Nikaraguako irauntza gertatu zen. Orduan Nicaragua, baina ba bueno, Venezuelara joan zen da bizi eta gero hantsegoela Pakituarriarenekin batera ikusi zuten dokumental bat El Salvadorreko egoeraren inguruan eta hango gerrarien inguruan eta eta dokumental hori ikusi zuten momentua izan zen ikuztet erabaki zuztena ba El Salvadorren Beraien ekartena egitera joan nahi zutela. Bera kontatzen du eta bihar ere, o, bai hori da, bihar itzaldian egongo daukera berari galdetzeko zuzenean, eta mm, bai, bai. bera kontatuko dugu beto egien zen. Bai. bai, azkenean ere bere errola, ere gerla horretan, eta hori bihar gehiago... Aipatzen mm -hmm. da, liburuan ere aipatzen duena, ez, azkenean. Mm -hmm. Bere historia idatzi duzu, bere biziak ondatzea, bere biluzte hori nola bizi izan duberak? Bueno, azieran oso urduri zegoen eta ba, ba esan dizan bezala, kostatu zitzaion baihezkoa ematea, gero eman zuen eta momentu batzutan beldurtu zen, ba, bere bizitza kontatzen zi joan bitartean, egin, Ba hori ez, gero kontatu zigun horrekin zerrekin gogote genuen edo. <risa> Baina, eta bueno, aurkezpen eguna azpeitin egin genuen, duela urtebete inguru, eta bueno, egun horretan biogendeno sozutu guri eta berak esan zuen, ez? Biluzik bezala sentitzen zela eta bere txatetzen zela bere bizipenak horrela liburu batean erakustea, Baina, bueno, ba, bueno berak aldarrikatzen atzen du, ba. emakume guztien bizitzak direla interesgarriak eta denek eduki basko luketela espazio bat horretarako. Eta, eta bueno, eni guztetut gaur egun, bueno, jan bildur eta kezka hoiek eda indituta eta diburuak barrera hona izan duelako eta leku dezberdinetatik ari digute deitzen, ba, itzaldiak emateko eta norai interesaba dagoelako ba, berak baina oso eta esperientzia politari dela izatean bai beretzako txako eta baitan bai ere txakoela. Bai, egia da zentakero berak e, bizi izandakoa dakoa, irakorinuen ere elkarrizketa batean e, gerlarat joiteko berriz preslitaikela edo azkenean berriz egiteko egin izan duena ere. Uh -huh. Bai, bai, berak ezaten du berriz egingo lukela. Bere zehar ere momentu batean Gerran egon zen, gerratik eskual Herrra etorri zen laurogeita seiian edo eta handik iskabatetara berriro joan zen. Eskual Herrrian sei hilabete egin ondoren berriz gerrara joan zen orduan mono bueno, argi zuenez, han egon nahizula eta erabaki bat izan zen, zen kasualtate bat izan. Mm. Ema, kumea, gatazkan subiektu, uh, hori ere azkenen liburuaren oinaria da hemen, emazte mm -hmm. batek idatzi behar zuen, beraz, miren Odrio Solari buruzko liburua? Bueno, ez dakit. <laughs> <laughs> Nik uste, pa, ba, gizonezko bateke idatzi zezakela, eh? Sensibilitate hori baldimadake eta eta kontzientzi hori eduki edukieskero, uste idatzi zezakela, eta... Bueno, ba, Egi eda, mirenek igual nehi eman ditela aukera bat, ba, alde batetik talde feminista dezberdinetan ibiltzen ezelako, ezagutzen indulako, eta bueno, ba, konfiantza hori bisket irabaz inulako berekin ez. Bentsatzen dut, edo zenietzio laman guaukera hori, eta aldo hortatik ene bere aldetiken enen, ba, ustet, detalle badala, edo eskusa baltasun bat badala, bueno, posten eizela, behak konfiantza hori eman izena, eta... Eretzat horire zuerte bat izendela. Mm. <coughs> Egan bezala beraz, bihar, baionako epa izango zira, leire ibarguren, eh, miren Odrio Solarekin batera, liburu horren aurkesteko. Zuka, liburu horrek, obiektu horrek, zer ekarzen du, eh, zure ustez? E, Baina bueno, ustez gure herriken ekarri duna, azpeitin izango nuke, Ba bere belaunaldiko hainbat emakumentzako, ba sozperza bat izendela, etzene dela etze, bela, espero mirenek bizipen oieke dukiko zituzteniken, eta, bueno, emakume eta gizon antzate bai, eh, baino, bai guztet, eh, erkarpen interesgarri izendela, ulertzeko, gure ondun bizidien hainbat eta hainbat emakumek, ba oso bizi bere berezilek edo interesgarri ek eukituzte dela, eta, ba ez dakit ulertzeko baita ere, Ba hori ez, gerra eguratan emakumik egiten dituzten lanak bali jarri berdila, ba azkenin hainbat borokaz ostengaten dituzten lako beha egin izan dituzten lanakin, eta gaur egun ere egiten dituzten lanakin, eta bueno, berezidula ba, erreparatzie gure inguru dauden emakumiai eta behaien bizipenak ezagutzia. Eran bezala beraz, bihar hitzordua, baionako epaiska ostatuan eta hori gaueko zazpiter ditan, lehide ibarguren zurekin eta miren odriozola berarekin, Laura deitzen zuten liburutik abiatu eta azkenean, sola laxaldia ez, izango da Olida. deia? La, Laura esaten zioten izan du liburnak, deitzen baino. Ados, abai, bai, nika izki datzik. <risa> <Ados. risa> ba, erreza da, eh, dizku idatzeko bai. Abai, bai, bai, ados, laura esaten ziol. Ados, ongi, 2.000 ba, esker vale. leide eta berazitzak vale. du abia. Izan ongi. Izan ongi, kasko, bale? Gertan, aburro. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Petzero 0 oskaligatietan. Astuntako P0ak norberatzen dut sostexte mota. Baue ista kite. Iduritzen planeta Belian bici. Baratsikari ekoisleak. P0shaiua 8 aurdenetan larumates goizeko 8ek eta 10etan Ugtagilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian, musikatzilo aldea. Zerda? Zure taldea osatu eta berro eta sortzi orenez, kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook orri aldean. desafiari desafioari edantzun. Ugtagilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian, musikatzilo Euskalirateziak puntu eus, euskalirateen webgunia. sortan bukatzena gaur bihar uh, bez bihar hittzen etaputzik ez bi jost tirala da Larumataraaldiz bai asteburuntako bilduma berri izan zuteko beraz txaagehau berena, beste guzia hitzordua arratsaldeko lauetan Larumataren igan den aldiz ego erdiko berien ondotik Justo jostuan eta internet ere eh, makkizu Euskal iratziak .eus Il manque une icône à l'écran, vous tapez sur le bouton de téléchargement, vous cliquez en zone partie quatre pour télécharger,